16 de novembro de 2019 Juan Ortiz Jordel Coma sempre nun kilómetros de balda Coma sempre non Que de cando en vez chove moito Como pasou a semana pasada Resultoume imposible Gravar Oxe non chove, oxe non chove para nada Cando menos onde estou agora mesmo De novo en Madrid Como hai unhos episodios A carón do Manzanares E que hai de novo tamén con respecto a anteriores episodios que volto a ser universitario. Estou na universidade de novo non traballando, nen sequera eh, traballando no espacio físico da universidade como é o normal, xa sabedes que o local de Arquitecturas en Fronteiras está na Escola de Arquitectura da Coruña, senón que estou na universidade de estudante, na Universidade Complutense de Madrid facendo un máster. Non vos digo nada novo, porque xa vos teño falado del, xa fixen moitas referencias. Apetecíame contarvos non a experiencia desta primeira sesión, desta primeira fin de semana, na que comenzou esta nova aprendizaxe. E para empezar, quería decir que, de algún xeito, estánse pechando cousas que, que tiñas mm, imaginadas para a miña vida, como unha delas, era estudar fóra da casa. Unha das cousas boas ou malas que ten estudar arquitectura en Coruña, como foi o meu caso, é que na propia cidade había eh, escola de arquitectura, así que non tiven que marchar, como fixeron a miña irmá e o meu irmán. Sempre pensei que sería unha experiencia moi bonita marchar da casa para estudar, sobre todo cando é prácticamente un adolescente, non? cando Non vou dicir un adolescente, pero si sí cando estás a sair, cando recén sai un da adolescencia, e marcha con 18 anos a outro sitio a traballar, bueno, a traballar, a estudar. O meu sono sería facelo ademais en Santiago de Compostela. Santiago de Compostela é unha ciudad moi especial para mi, como supoño que para moita xente, é un destino estudiantil casi que imaginado non por moita xente ali en Galicia non podo ser en Santiago, teñome que conformar con Madrid. En fin, como decía, é outra experiencia nova. E tamén píllame moi maior, xa, pois, con 51 anos non é mesmo que con 18. Aí está, cando menos vou poder decir que estou a estudar fora da casa. E ainda que non se xa de forma continuada, que sexa xa cada 15 días e todo iso, que de algún xeito tamén me fai ilusión iso. Quería contarvos como cheguei hasta aquí. Como foi o día da viaxe, que empezou cedo a mañán, bueno, realmente empezou a mesma hora que todos os días. Ás veces ergo me axete, outras veces axete media, neste caso, foi axete media. Me preparaímo desayuno, fixen a maleta, porque ainda non a fixera, e quería pensar exactamente que era o que quería traer o e o que non. Nesta viaxe, digamos que a equipaxe iba a ser maior do que iban ser outras veces. Por exemplo, unha das cousas que me trouxen foi un albornoz, porque aquí vai moito frío. Eh, ter un albornoz pois, era unha cousa que decía nada. Según saía da ducha, poñome o albornoz é moito máis agradable que andar así medio espido, medio non, espido de todo, mentras un se seca. Que é eso, que di o albornoz, di, por exemplo, as zapatillas que estou que utilizo para camiñar, que son as que eh, estou a camiñar con elas agora mesmo. Eh, quisen traer máis cousas, pero non me cabían. Ni na maleta, nin na mochila. Pouco a pouco irán vindo para aquí. Tamén tiña pensado mercar cousas, como por exemplo, eh, produtos de hixiene corporal e todo iso. Decidín que os ia mercar aquí, e non me iba a andar coas lerias de que os 12 mililitros, cos que só podes viaxar en avión. Que ainda tardei unha naco en facer a maleta e para chegar ao aeroporto os plan xeran pillar o autobús que, que me achegaba ao aeroporto. Quedei con Eva en que ia a coller o coche e o iba a deixar aparcado en al campo e mesmamente en al campo coller o autobús este. Quedei con ela así porque chovia moito e non me apetecía andar coa maleta e tale tumba facendo transbordos de autobús e caralladas. Fixemos así, tive moita sorte porque chegou este autobús prontísimo, xa no aeroporto, tive que facer un pouco de tempo, e chegou o primeiro problema do día. Foi, moi bueno, máis que o primeiro problema, o primeiro susto do día, de que segundo estaba, a, vamos, según pasei o control, ¿no? de equipase todo iso, non atopaba as chaves as Chaves do piso do, que estou aquí as Chaves do piso da, da, da miña Casa de Coruña da miña Casa de Coruña me importaba un pouco menos porque teño repostos por aí pero decía sen Chaves da Casa de Madrid a ver como carllo fago, porque non teño ninguén a que impedir nen nada e, tampouco me daba tempo a voltar por unhas Chaves o sea, bueno e, e, iba a ser un lío E cando xa estaba desesperado totalmente, apareceron as chaves, así que menos máis. porque parte eu sabía ti vamos estaba, era perfectamente consciente de que realmente sí que as collera ao sair da casa, pero non, non as atopaba nese momento. Supoñá que as perdería, non sei, no autobús, na algúnn lado. En fin, pasado o susto xa por fin tocou enmarcar. Eh, bueno, Xa cando estábamos facendo a cora de embarque avisaron por altavoces que un bo que viña de Sevilla que acababa de ser cancelado. Que mal me explico as veces. Non é que cancelaran ese bo que chegaba de Sevilla senón que o que fixeron foi desviálo a Santiago de Compostela. E o problema tamén era para xente que estaba esperando a que chegase ese bo para aproveitar ese avión e marchar cara pois non sei que destino. Xente que tiveron que trasladar ata Santiago de Compostela. Ainda que eu, bueno, simplemente, ata chegar ao aeroporto, o que notaba era así, que había un choiba e tal, algo de vento, resulta que nese rato xa o temporal puxose pletórico. Eh, cando estábamos xa metidos no avión, o vento, o avión mecíase o vento, nun xeito increíble, que hubo xente que tropezou e todo. Eh, claro, a cousa empezou a estar así un pouco, caramba, pois xa sí que vai vento. E chegou un momento en que tanto se movía Que a mí me recordaba exactamente as sensacións Cando estás nunha chalana, nunha barca pequena No medio da ría co comar algo picado Porque de verdade que empecéi a marearme eh, Incluso chegui a temer Vou estar que pedir unha bolsa como esto siga así Pero aparte de iso estaba o, o propio cojone De cagón cos que ímos <ríe> despegar agora nun anaco Os retrasos feronse fu, acumulando Supoño que por o tempo, esperando que as condicións fosen un pouco mellores e todo iso, un bueno, estú vendo periquitos ou loros ou algo así. Supoño que son periquitos, pero hai mogollón por aquí. Son verdes totales. Xa me tiñan falado de que había moitos ceibes, pero non os vira ata agora así tan de preto e tantos a vez como agora mesmo. Eh, Ui, estou pasando por en baixo dunha das pontes. Hai que agachar a cabeza, ou ao menos... A sensación é de agachar a cabeza, porque senón, petas. Realmente non é que fues que petar, pero esa era a sensación. Sigo, que xusto antes de despegar, o comandante avisounos de que iba a ser movidiño o despegue, e foron un par de sustos gordos, segundo o avión ascendía cara aos ceos. Ata que chegamos alo arriba e a causa estabilizouse, Non vou decir que pasase medo, porque realmente medo non pasei, pero sí destes sustos de patapum, de cando, de repente, aínda que a posición era inclinada de despegar, que ti notabas que o avión iba para baixo, e incluso nun momento dado, eu estaba, tocoume asento do medio, estaba intentando mirar pola fiestra para ver a, a que altura estábamos. Menos mal que cando pasaron estas cousas de aísar así de golpe, xa estábamos bastante arriba. E por fin, xa cando chegou o avión a loa arriba, a unha altitude na que desapareceron os baches, toda a pasaxe empezou a respirar un pouco máis cómoda, eh, sen esa tensión do momento. Cheguei a Madrid, eh, facía moito frío. O avión creo que tiña que aterrizar a unha E25 por aí. Non me lembro exactamente que era sería cando chegamos, pero sí que eh, collin o metro para ir para aquí, patatín, patatán. Cheguei máis ou menos ás tres Outro incidente que tiven É que Cando un chega a un sitio que non coñece As cousas pasan como un pouco máis desapercibidas O primeiro que tiña que facer Era recargar A tarxeta do metro Bueno, de transporte Con desviases que o que me sai máis a conta Para que vos facades unha idea Desviases aquí en Madrid son 12,20 creo Bastante máis caro que en Coruña É o que hai Encima, ao ser no aeroporto Se colle o metro Tens que pagar un recargo de 3 euros Non así, se o que face coller un tren de cercanías O que pasa é que, bueno, por un lado Os cercanías non se poden colle Dende a T2 que era onde estaba eu Porque en vez de con Iberia Desta volta, voei con Air Europa A parte, están en obras En Príncipe Pío, que é a miña estación de destino así que non puden coller o cercanías. Xa volta, ou cando volte para casa, porque oxe é sábado, sí que podereis xa coller o cercanías para voltar. E xa é bastante máis económico. O caso é que me poño a cola, xa, según había un montonazo de xente para, facendo cola para recargar a tarxeta, e son tan parvo que me metín nunha das máquinas nas que despenden tamén unha tarxeta, te venden unha tarxeta cando eu xa teño tarxeta de transporte de Madrid outras veces e máis xa tiña dúas tarxetas porque a penúltima vez que estiven a olvidar a que tiña bueno, en fin, que xa tiña dúas e agora, por tonto, pois xa teño tres por eh, trabucarme na máquina encima, que dinme conta cando xa estaba todo feito prácticamente o caso é que cheguei aquí ao piso onde vou estar vou estar no piso da miña tía Tabita da que xa vos falei nalgúna ocasión a que está a piques de cumprir 100 anos. Por fin, collen o metro, e cando hai do metro, de camiño para casa, o que fixen foi parar nun xino destes de ultramarinos a mercar algo de comer. Comín, eh, a tarde, a paseina, simplemente indo a compra, tiven que ir dúas veces, porque son tan parvo que esquecin alguna que outra cousa, mercando, eu que sei, comida para cociñar, Aceite, coa cola, desodorante... Cousas así. O que pase que a primeira vez collín na metade das cousas porque non tiña feita nin lista nin nada. Pero bueno, así transcurrir a tarde tiña descargadas series e películas. non hai paz, Aás tende teño, teño algunha cousa por aí todavía para ver. E así foi máis ou menos como pasei a tarde, o resto da tarde entre series películas e le un pouquiño no Kindle. Con moito frío, xa digo, pidio conferencia coa miña moza, con Eva, un FaceTime de rigor, moi apetecible, cando estamos lonxe así de lónxe sobre todo, eh, esperando o día seguinte, no que empezaba xa por fin, a miña reestrea no que a ser estudante se refire. E nada máis, supoño que todo isto interesa vos merda, pero para mí foi un día especial eh así o quise compartir convosco. Se tedes curiosidade de como foi o primeiro día de clase, o, o primeiro e o segundo día de clase, xa, o que tedes que facer, eh, escoitar o quilómetros gratis, xa sabedes, o mesmo que este, pero en castelán que vou gravar de seguido. Beñameus, unha aperta grande, eh, a ver se en Coruña esta semana que ven non chove tanto como a anterior, e eh, podo gravar para estar de novo convosco Bosco na fin de semana cun novo episodio de Kilómetros de Valde. Chao, chao, ata semana que ven.